нудьгуючи за рідним краєм. І думає Зінько про те, чи то люди самі такий лад проміж себе завели, що як кому так і гарно серед його жити, а як кому так ніяк не можна. І треба б, щоб краще зробити, та як? Думає по-простому, по-можицькому, але його думки займають Зглибока те, що не дає спокою всім чесним душам, всім благородним серцям, намученим загадкою людського життя, натомленим працею, задля того, щоб здійснити людське щастя. У Чернігові, 1900 рік.